Tira orain, eh, elkartzen daren eh, argulluan saioan. Eh, sa gaur, irekiko delako, liburuta diska, azoka, udaletxeko, areto nagusian. Gurean eh, dira, txurtxurreko bikide, bennat, meni zabaleta, ane, padiolak, aixo egunon. Aixo egunon. Bai, egunon. Ongi, ongi. Bueno, zorionak, ane, azteko. <laughs> Eztorregazko. <Estar gasto. laughs> eta, bueno, eh, azoka, irekiko da gaur, eh, udal, areto nagusian, ez Materialak gaineus dut eh aimat ekimen antolatu direla, ezta? Bai, ba urtaro batzelan materiala jarriko dugu salgai, bai liburuak, bai jolasak, bai diskuak, kalendariuk eta bueno, geroreko aimateragilean materiala baita ere eta santzu bezela eh ekimenare antolatut egugu. E, gaur bertan eh Arratsaldeko 8 no, bueno, iluna barrin, Josemari Carrere oreretarrak helduentzako ipuna kontatuko ditu. Raumoresko ipuñak ta kontatzen ditu ta. Ahitu, Bai. Erra ezaten da. Interessantzia. Da, 8ertan gaur. Aha. Sei jo. Bai, eh abenduan 17ean laru bihar alegia, eh aur jolasak izango dira 4 eta ta 5ertan eipuin kontaketa bat egongo da Maite Franco neskutikan. Aurraldatu, eh? ondo pasa ezaten. Uh -huh. Abendeko gaita bilin, urren gozte egunin, e, arratsaldeko zaiterretan bertsolari dokumentala jarriko da, pleno eta dokumentala eta geho, ba, Anderli hizarralde, erriko bertxolaiak nengodualako espitzu bat, oitzalditxo bat, eta inolazaten den, ba, pelikulan inguruan, o dokumentalaren inguruan, uh -huh. eta aukera ok, eskeneko jo erretarrai, aberaien ba, galderak, koen prezi juur, apiskalako omentatzeko. Hori da, eta abenduan deno gaita iruan berrez, ostirala, gau eko anbarretan, pleno aretuan eguai, kantaldi Politea da parte hartzaia aurten e, nobeda dira bat sartu da Agai, aga Berrikuntza bat, eta hori da hanek ibalo zuzen zuzen esplikatuko diguna Hane irati eta juxe lehen izango dira e, Kantaldi lan, eta jane, zeh izango ba, berrikuntza gu Baitu e, ba, urtero Antzeko oso zeiken genuen, ez? Ba, kantatzuko keratu gu eta kantatu eta ta, listotan taneko harrera hona aukitzen zuen Mina urtean nera haki dugu, bapiskat jendia, animatzia kantatzea, ez? Beste hiri tantu hando kantatzen eta jendeak asko kantatzen doi hartzuen, ez da nekoitura galtzena egano. Ta orduan pentsatu dugu, ba, eh publikoak beak aukeratuko dituela kantak. Orduan pasako dugu kutxa bat eta papertxo batean gidatzeko ditugu bakoitzak bi kanta. Bearnaitunak o naiko lukena kantatzia, ta gugu jongoak kutxatik ateratzen paperak eta ba kantatuko ditugu jendeak eskatutakoa beste ja, ta gaur parte jarkugu letratzin, proiektorirekin, ta bueno, ba kantatzeko ta Konzertua, original de Arnartia Necheko. Bai, bueno, copia va ez pentsa, eh. Piano Albertxoetanen kopia bara. Ja. Ni den. Hondako da, seguru. Bai, seguru, seguru. Eta aztuabe, igande igandeontako zita e, igandian, 18an, oh, ja yes. azto genola, txerrieguna ospatzen da oi hartzengo plazan. Eta da urtereko Bai. Urtere izango ango dugu ez, goez, goez tikan asita, postuak, artisaban postuak, mm -hmm. e, jarari postuak, ikastola talio zaldeko gaztian postuak baita ere, bazo ze jateko, taluak. Eta ganea, irratiadez zuzen nirengo daz, e, saioa, eskaintzen dira oh, biskak, Autopro, <laughs> autopromozioen. Oida, oh, girotzen biskak, eh? girotzen hosongi, girotzen. Eta bize, ba, e, bukatzeko animatu jendiri, ba, euskaraz erosteko nola ez eta... Ba, parte hartzeko, azoka no? horretan. Bai, baina haipatu, aurten bai, jarri dela baldin za bat hartizau postua jartzeko jartzekoan, e, hartizau postua kotxino, bueno, postua kotxinero korri, non berdu pertsona batek, euskeraz e, zerbitzu, bezitzerbitzu euskeraz eskaineko duna, ordu, ba, animatu, ba, erostea, eta euskeraz, erostea. Hor son do, ba, eskerrik asko, eta eh, berre dena ondo, ateatzen den. Ba, eskerrik asko. Alem, zuri, alem, zi. Alem, zi.